Vášaná, milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofónu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha. Počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých. Pokračujeme v cykle relácií Vlastenecká identita. Témou dnešnej relácie je progresívny extrémizmus, čiže budeme sa venovať extrémizmu ako takému a zameráme sa na ten Davicovi. Hostiami dnešnej relácie, tak okrem Rafaela Rafaja, taký aj Pavel Fende, ktorých srdečne pozdravujem do Bratislavy. Ahojte. Pozdravujeme poslucháčov aj teba. Dobrý deň, prajem. A ďakujem. Takže páni vybrali ste si nesmierne ťažkú a veľmi komplikovanú tému, lebo od paragrafu 422 trestného zákona, 422b, tak sa rieši extrémizmus. A ja som tam nejaký progresívny nenašiel. do konca. No neviem, budete to mať dnes veľmi ťažké. Elo, úvod do, pre, do tejto problematiky by si mohol urobiť a hneď v úvode vysvetliť, pokiaľ nemáš nejaké aktuality, s ktorými by si sa veľmi rád podelil s našimi poslucháčmi, tak môžeš úplne kľudne začať samotnou témou dnešnej relácie. To znamená progresívny extrémizmus a extrémizmus ako taký, ale výber je na tebe ako reláciu. Začneš. Nech sa páči. Ďakujem. A predznamenám, že spojíme dve do jedného. Pred asi dvomi týždňami bola vydaná totiž správa, správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2024. A tá jej druhá časť sa práve venuje extrémizmu a podnecovaniu k nenávisti. To, to bol priamo nadpis tej jednej kapitoly, takže skúsime to prepojiť, aby sme vedeli teda, že táto vláda prijala nejakú správu o extrémizme v súvislosti s bezpečnosťou. A uvidíme, že či sa tam tráfili aj, kde sa chceme tráfiť my, a to je, že posvietime si v podstate na, na ten, ako si predznamenal, ľavicový, ľavicový extrémizmus, o ktorom sa v podstate, alebo ľavičiarsky, o ktorom sa vôbec nehovorí. A ja keď som pred x rokmi riešil na ministerstve vnútra, myslím, že som to už spomínal, istý projekt boja proti ľavicovému extrémizmu, tak pozerali na mňa s otvorenými očami, že som prvý, ktorý sa na to vôbec pýta. Čiže oni automaticky, ako keby, už sme si zvykli a nechali si sugerovať, že pokiaľ sa hovorí o extrémizme, tak sa má na mysli zásadne len tzv. ten pravicový, vlastenecký, konzervatívny a tak ďalej. No a my sa dnes teda pokúsime s pánom Fendekom uh, posvietiť si na ten uh, skutočný, pod lampou skrývajúci sa extrém alebo extrémizmus, pretože aj ten, o ktorom budeme hovoriť, a zhodli sme sa teda, že ho nazveme progresívny extrémizmus, ten má tiež základný prvok neznášanlivosti, nerešpektovania iného názoru, čiže potieranie ústavnej hodnoty názorovej plurality, a to všetko vlastne vedie k nenávisti, k nositeľom iných názorov a polarizácii spoločnosti, ktorú už asi všetci e, cítime, pokiaľ sa s niekým rozprávame a narazíme na e, kovaného e, liberála, progresívca, ktorý nepotrebuje e, ani naše fakty, ani naše názory, pretože on, citujem, stojí na správnej strane dejin alebo, alebo histórie a my sme z jeho pohľadu vlastne tí, tí extrémisti, pretože my zastávame tie slobodné a pluralitné názory, keďže sme presvedčení, že neexistuje jeden univerzálny pohľad postoj na v podstate na čokoľvek. Dokonca možno ani už nezaj veľa vecí vo vede napríklad nepoužíva takúto, takúto radikalizáciu názorov. No a teda ten extrémizmus ako postoj a názor, to chcem zdôrazniť, vyviera predovšetkým z nejakej ideológie. Tak tomu bolo v minulosti a je to aj teraz. A to je vlastne to slepé, nekritické presadzovanie, ktoré, ako som spomínal, vedie, teda e, nakoniec spoločnosť až k nejakej totalitnej forme e, a dokonca možno až celého režimu alebo systému. Keď sa spýtame, Deje sa toto, stretli sme sa tým, no áno, deje sa, blížíme sa. Takže e, v súčasnosti vlastne popis toho, čo sme dnes e, na úvod povedali, náplňa nás 100% ideológia progresivizmu a rôzne jej formy, o ktorých bude hovoriť aj potom detálnejšie palofendek. Fendek. E, nebezpečný je v tom tento typ extrémizmu, lebo má silné mocenské krytie z Bruselu, ktorému mocensky samozrejme vyhovuje šírenie takýchto civilizačných rozvratných naratívov, ako je napríklad Green Deal, multikultúrna Politica. politika, rovnosť a tak ďalej, a tak ďalej, vrátanie LGBTI agendy. A preto sa budeme venovať nielen pojmu, ale aj príčinám, o tom bude hovoriť práve Palofendek, a ja sa pokúsim teda občas osvietiť si aj na ten obsahový význam a potom aj dôsledky toho progresívneho extrémizmu, pretože to je celý súbor týchto pokrokových dogiem. Vlastne, keď si to rozoberieme nádrobne, tak práve on najviac ohrozuje tú, tú skutočnú rídzu demokraciu, ktorú vlastenci vnímajú ako vôľu väčšiny ľudu. O tej pluralitenej alternatíve e, vlastne bude hovoriť e, liberálnej demokracii, bude hovoriť e, palo Fendek o chvíľku. No, takže e, ja by som len spomenul na úvod e, v rámci aj tej aktualizácie, o čom vlastne e, stručne bola tá správa o bezpečnosti Slovenska v roku 2024, pretože práve v tom čase sa totiž spáchal aj atentát na, na premiéra a vieme, že indicie smerujú zatiaľ, podľa dostupných správ, e, človeku k páchateľovi, ktorý si osvojil práve takýto progresívny extrémizmus, odstrániť, odstrániť škodnú v mene nejakého pokroku a v nejakého pomyselného mieru na, na Ukrajine. Takže áno, aj vládna správa spomína a spája extrémizmus s podnecovaním nenávisti, ale padať tam vlastne taký ten zotrvačníkový, mainstreamový stereotyp, keďže e, tvrdia, že teda autori tej správy, nevieme, kto to je, ja som sa nedopátral podľa mien, ale oni tvrdia, že tou bezpečnostnou hrozbou v súvislosti so šírením extrémistických ideológií, najmä v online prostredí, vraj predstavoval prienik medzinárodných extrémistických ideológií, presadzujúcich násilné konanie ako legitimný nástroj na dosiahnutie svojich cieľ. No, neviem, o akých medzinárodných extremistických ideológiách hovoria, ale neskôr, keď by sme to e, prečítali e, dokonca, tak e, vlastne zistíme, že vôbec nehovoria o, o tom centre v Bruseli, odkiaľ sa šíria takéto ideologické e, narratívy, ale e, vlastne, že, že sú to že sú to akési, akési sily, ktoré, ktoré e, nazvali podstate, podstate to nazvali ako, ako, ako vlastenecké sily, ktoré sa snažia zvrhnúť e, pluralitnú demokraciu. Čiže opäť e, tú formu, o ktorej bude hovoriť e, e, Palo Fendek. Takže žiaľ Bohu, aj tu z tejto správy sa nedozvieme nič nič nové. Mne to prípada, že autori čerpali predovšetkým z mainstreamových médií a mainstreamovej e, propagandy. A vlastne pokiaľ teda my nedokážeme ani z vládnej úrovne e, presne, presne určiť diagnozu a, a povedzme to ložisko ohrozenia a pomenovať ho, tak potom samozrejme my nebudeme vedieť dať ani, ani riešenia. A niektoré tie riešenia naozaj e, vyznievajú, vyznievajú veľmi, veľmi čudne. E, tam, sa, tam sa hovorí o nejakom dôslednom konaní orgánov činy v trestnom konaní, lenže ak tí majú zadanie, že, že extremizmus je len na tej opačnej strane, než stoja tí progresívci a vlastne celé to ideologické medzinárodné podúbie, no tak neviem, ak ich vypatrajú. No dobre, teraz si na chvíľu zoberiem slovo ja a možno, že vás oboch a takisto aj našich poslucháčov do veľkej miery poteším. Zrejme poznáte meno Daniel Milo, ktorý je údajne analytik expert na extrémizmus, hybridnú vojnu a propagandu, pôsobí ako šéf programu Start.com v Tintenku Globseck Policy Institute, vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, v rokoch 2004 až 2009 viedol organizáciu ľudia proti rasizmu, neskôr organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu. OBSE či pracoval na ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Pre tromi rokmi sa pripojil k týmu Inštitútu Globse, kde nastúpil ako expert na informačnú vojnu. Pozdravujem Nora Lichtnera a Adriana Lečoka a boj proti propagande. No takže, páni, tá dobrá správa spočíva v tom, že extrémizmus Daniela Mila a progresívka Irena Bihariova sa rozevádzajú. Oni neviem, či žili ako druhá družka, ale tam asi ťažko hovoriť o nejakom rozvode, to by museli mať nejaké manžalstvo. V každom prípade majú dve deti. No lenže... My nebudeme hovoriť o Irene Biháriovej, ktorá sa dala veľmi piť a potom v parlamente sľope predraženú kolu po Ficovo zdražení sladených nápojov, lebo jej plušti, ale o tom, že čo s týmto takzvaným progresívnym extrémizmom budeme robiť, keď Daniel Miloje. Expert na extrémizmus je v Globseku, ktorý je údajne presťahovaný kvôli podvýživeniu zo strany slovenskej vlády do Českej republiky. No ale nie je koniec všetkým dňom. No a ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú som v úvode nestihol povedať, je tá, že my sme proti tzv. ľavicovému extrémizmu progresívneho charakteru, Bojovali aj v Slobodnom vysielači, konkrétne aj proti Danielovi Milovi, ktorý bol zamestnancom paradoxne za Ficových vlád na ministerstve vnútra, kde ministrom vnútra bol v tom čase súdruh Robert Kaliňák. Tak, takýchto ľudí sme si ako krysy alebo pijavice živili za našich daní priamo na ministerstve pretože tak ako ste obidva ja zrejme naznačili hlavne eloty tak tento liberálny extrémizmus napriek tomu, že o tomto a hlavne o liberálnom fašizme tak som s docentom Mandom, mal dve relácie zamerané na túto tému, tak sme veľmi jasne vysvetlili našim poslucháčom. Lenže pán Milo sa venuje aj proti mediálnej o, propagande, o, takže asi nám pôjde po krku, takže z mojej strany zatiaľ toľko. Pokračujte, nech sa páči. No ja len doplním a dám slovo Palovi Fendekovi, že tá správa... Áno, správne si to pomenoval. Často si chováme hada na prsiach a je, je veľmi zaujímavé sledovať tých tzv. expertov na, na, na bizarné témy, ktoré, ktorí ale majú výhodu v tom, že oni práve určia alebo napíšu ten notový zápis a potom všetci idú a hrajú podľa ich nôd, že toto je extrémizmus a toto sú tí nebezpeční. A toto sú tí nebezpeční. A, a vlastne to sa potom už e, ako keby tláči pred nami a nebyť ja neviem, e, Pala Fendeka a zopáľ ešte ľudí, ktorí, ktorí vlastne e, odhalujú e, tú, tú, tú skrytú pravdu, tak v podstate by sme všetci verili tie klamstvá, tak ako uverili napríklad tie autory správy, ja to ešte zacitujem, teraz som si to našiel, že keď sa hovorí teda o tom medzinárodnom extrémistickom ideologickom nejakom hnutí, tak si predstavte, že podľa tejto správy ministerstva vnútra a vlády ide najmä o zoskupenia ideologicky nadvezujúce na propagandu a ciele pravicovo-extrémistického militantného akceleracionistického hodnutia, ktoré si vraj získavajú priaznicov aj zo Slovenskej republiky. Priznam sa, snažil som sa to preložiť a asociatívne si vybaviť, že koho mohli mať medzinárodne námysly a e, naozaj netuším. Naozaj netuším a možno ani oni, pretože tá celá správa vyzerá ako keby bola. E, odkopírovaná z tých predchádzajúcich správ a, a z iných, e, z, e, aj v iných oblastiach, napríklad len ako perličku poviem, e, bezpečnosť ohrozovali podľa tejto správy rúskojazyčné skupiny teroristi a extrémisti. A keď si to prečítate, tak zistíte, že pod rúskojazyčnými jazyčnými, skupinami alebo individuálmi si nemáte vôbec predstaviť nejakého rúza, ale išlo vždy o ukrajinských občanov. Tak len na Margo, ako, ako sa vlastne tvoria takéto správy, ktoré ale bohužiaľ sú oficiálne, oni sa ďalej citujú a ďalej sa implementujú do jednotlivých politík a vytvárania opatrení. Čiže tu niekto mierí na líšku uh, a Triáfa Marišku, a teraz by som poprosil pána Fendeka, aby nám teda povedal aj niečo, niečo o tej progresívnej líške, ktorá teda ten falošný chvost stále skrýva. No ja to ešte na chvíľočku doplním jednou takou dosť dôležitou poznámkou, že mali by sme začať od Frankfurtskej školy a od toho tzv. pochodu inštitúciami. To znamená, že títo a liberálni fašisti alebo progresívni extrémisti tak postupne obsadzovali všetky dôležité posty na úradoch ministerstva a tak ďalej. A potom. To, čo je progresívny extrémizmus, tak ako keby ani vôbec nebolo, dokonca naopak, keď sme mali s Danielom Milom veľký spor, alebo skôr s Robom Kaliňákom, kým ho stadiálne odpratal, lebo to bol boj asi na 3 trištvrte roka, to sme si korešpodenčnú vojnu viedli, tak ono to bolo tak, že smer slovenská sociálna demokracia tak má Daniela Mila, ktorý v podstate presadzuje presný opak a Fico, budúci boj proti progresivizmu, skončil takým spôsobom, alebo skôr začal a pokračoval, že Daniel Milo mu to tam rozvrácal zvnútra. Takže, pán Fendek, skúsme od nie od Adama, ale povedzme od Froma a ďalších týchto čelných predstaviteľov Frankfurtskej školy, aspoň orientačne na základe toho, čo som naznačil vám. No, t t trafili ste, to po hlavičke, lebo ono e, naozaj, e, tá podstata problému e, spočíta pochopenie Frankfurtskej škole, čo sú neomarxisti. No a každý, to zači, začia len ako úvodom, každý eh, kto, kto, každý politolog, filozof, myslím, tých, eh, u nás na Slovensku, niektorých poznám, kto je eh, trocha marxisticky orientovaný, tak eh, a priori, keď začnete hovoľať o neomarxizme, tak to sme tu zostali a nie sú o tom ochotní sa ba vôbec baviť. No teraz na chvíľočku vás zastavím a doplnil to Ľubo Blaha, Ľuboš Blaha, doktor filozofie PhD, tak napísal dizertačnú prácu na Sauke a neskôr bola vydaná ako späť k Marxovi otáznikom. čiže pýtal sa, či sa vrátime k Marxovi. No a tam on jednu celú kapitolu má zameranú na tento tzv. neomarxizmus a Frankfurtská škola alebo potom ešte berlínská škola, tak tvoria len nejakú parciálnu alebo marginálnu časť tohoto neomarxizmu, lebo to je tak široký pojem a má také obrovské množstvo všelijakých frakcií, prúdov, ktoré sa navzájom dokonca neznášajú, útočia na seba alebo majú protichodné názory, že v tom, ako by povedal môj starý otec, sa už pomaly ani divá svina nevyzná, ale Lubo to, celkom dobre tam rozpísal, ved nakoniec obhájil tú dizertačnú prácu a má za to veľký doktorát. No len teraz otázne je to, že či z nejakej jednej frakcie nejakého prúdu. To urobíme s nejakým zgeneralizovaním, ako keby neomarxizmus bol čisto len ten prúd, ktorý vznikol niekde v Spojených štátoch potom, ako ušli títo židovskí filozofi do Spojených štátov, lebo inak by išli do koncentrákov. No tak v podstate takto to nejako vzniklo no a oni už po druhej svetovej vojne, tak začali ten veľký pochod inštitúciami, ktorý vyvrcholil nie príchodom sovietských vojsk do Československa, ale liberálno-študentskými revolúciami v roku 1948, aj tomuto sa samostatne ľúboža Bláha venuje v jednej knihe. Ale nechcem tu robiť Bláhovi reklamu na jeho knihy, hoci ich mám všetky prečítané niektoré nedočítané, ako tu o Leninovi. No a pán Fendek vracia vám slovo, čiže vráťme sa k tomu, lavicovému extrémizmu z tej Frankfurtskej školy. Nech sa páči, prepačte, že som vám do toho vstúpil. Ja venoval tomu jednej kapitole, ja som napísal na túto tému dve knihy a e, dávam si do, momentálne e, do, dohromady e, podklady na takú ďalšiu publikáciu, ktorá je v podstate rozvinutím e, tých, po, tých, tých predchádzajúcich dvoch kníh. Z toho dôvodu niektoré veci, ktoré s tým súvisia, aby boli presné, budem priamo s podkladom citovať, čiže ich prečítam, nebudem to všetko len z hlavy. No, okrem toho, ešte jedna poznámka k tomu, že vtedy 368 študentské búrky, tak vtedy ako tá revolúcia nekončila a sa vtedy len začala vtedy sa začal dlhý a pomalý pochod inštitúciami na ktorú teda zdo, metodu, metodu zdokonil Herbert Marcus ktorý ako zdokonalil základné princípy, ktoré boli stanovené zakladateľmi neomarxizmu. Gramči Lukáč a, a, a pod, podobne. From, ktorý, ktorý založil v roku 2023 po Frankfurte nad Moanom inštitúciu pre sociálny výskum na tamošej um, um, um, univerzite. Teda študoval marxismus, Čiže ideológia neomarxistická bola rozvíjaná už od veľkého tvoječnostické revolúcie, ktorá bola násilná, oni s tým nesúhlasili. Niektorí marxisti tak vymysleli nenásilnú tzv. E, neomastickú e, cestu, to znamená e, kultúrnou revolúciou, čiže preformátovanie e, človeka, tým aj spoločnosť tak, aby tú diktatúru proletáriátu nemuseli... Nemus, nemus, nemus, nemus, Ro robiť násluhne, to je vykrútiť krk e, buržovstvom a ich prísluhovačom, ale ľudia dobrovoľne príjmu e, značením e, tú diktatúru pro letariátu. No, e, to je veľmi, o, okra, o, veľmi, veľmi stručne, n, ako reakcia na to, čo ste povedali vy. Ja začnem troška e, z tej stránky, ktorú mám teda, e, dá sa povedať v hlave a s ktorou som riešil sem do relácie. Progresívny extrémizmus tak e, nie je nič e, špeciálne e, jaký úplne nový druh extrémizmu. Je len súčasťou e, extrémizmu a to navicového. Má však veľmi zvláštne Nuancy, že môže byť v podstate súčasťou politických stran ľavicových aj pravicových, liberálnych, konzervatívnych, akýchkoľvek. Čiže progresizmus ako ideológia, to ja sa dostávam nakoniec, ale vysvetlím, je v podstate, teda korene má neomarsicické, ale doslova ako vysalač alebo ako otesánek vysala a zosla, zožrala všetko, čo je neomarsizmu príbuzné a dokonca aj niemoc príbuzné, aj protikladné, ale aj ktoré vyhovovalo tým ľuďom, ktorí na základe tej ideológie chceli získať e, e, moc. Čiže toto je e, e, základ pre pochopenie, čo ten progresivovací z je. Je to ideológia. V podstate e, e, samostatná, ale taká všeobjímajúca. Proste na, e, na jej základe e, môžu tí, ktorí jej rozumejú, tak dosiahnuť všetko, e, čo prakticky chcú. Je to davicová ideológia, ale je veľmi príťažlivá pre e, nadnárodné korporácie a finančnú oligarchiu. čo tiež ako e, Vysvetliť. Čiže to je ideológia na všestranné použitie pre toho, kto chce vytvoriť globálnu vládu, a tým získať neobmedzenú politickú a ekonomickú moc. Čiže svetový deep state, ako sa tomu hovorí. No, pochopiť toto to je dosť také obťažné. sa, že e, bolo to také e, šialené doslova, keď som to, to začal analyzovať, čo to vlastne je. Ale e, táto, v tejto ideológii došlo k zámene významu pojmov. To znamená, m, e, tam, e, je to také niečo ako, že no, ve, Veľká oktobra socialistická e, e, revolúcia. E, bola vlastne v novembri. Stalin sa ovoval Ledin, Ulianov. Proste totálny zmetok. No a potom v rámci toho, to, neviem, či to už povedal Orwell, ale, alebo niektorý iný mys mysliteľ, že následok sa stane príčinou, obeď páchatelom a šarlatánstvo vedov. Však toto krásne uh, pasuje na uh, súčasnosť aj na to, čo je napísané v tej uh, správe. Mám aj ja uh, uh, ešte predošlú správu z ministerstva uh, vnútra, z ktorej v, uh, kritiky vychádzam. Čiže tieto tri veci uh, jednoznačne ukazujú, uh, potvrdzujú to, čo povedal tu na e Elo. Že, z čo tí vlastne vychádzali pri konštruovaní tej, tej, tej správy o extrémizme no vieme, že, že určite z, z, z niečoho takého čo uh, si mohli prečítať lebo uh, sami sa v tom nevedeli poriadne zorientovať to je to následok sa, sa stane príčino obyť páchadenom šarlatán ša, ša, ša, ša, ša, ša, ša, ša, vedou keď je, e, vieme, že, čo, že niečo sa deje, ale nevieme, ako tak ten následok sa snažíme, teda snažia títo politici a politológuja e, urobiť ako príčinou. A e, týmto činom no, je v tom totálne e, zmetok. No pána Fendeka, niekto, niekoľko veci na pravú mieru. Veľká oktobrová socialistická revolúcia bol de facto podvod z jedného prostého dôvodu. Tu nevyhrali žiadni bolševici, ale ak z dejepisu alebo čo ja viem, z občianskej výchovy, alebo neviem čo, náuka o spoločnosti, tak naši poslucháči asi vedia, a nemuseli ani chodiť na Večernú univerzitu marxizmu-lenizmu, že Veľká oktobrová socialistická revolúcia začala výstrelom z Aurora a útokom vojakov a námorníkov z Kroštátskej posádky na Zimný palác, ktorý bol v Leningrade alebo teraz Petrohrade v tom čase. Vtedy aj teraz to bol Petrohrad. A dôležitá vec. Bolševici, Lenin Trocky a ďalší títo, Džugašvíli, Stalin, tak oni porazili v roku 1921 týchto vojakov a námorníkov takže na juhu nadverbovali moslimských bojovníkov z Kazachstanu, Tadžekistánu, Kyrgyzstanu a čo ja viem skádial. Niektorí hovoria, že až Číny prišli, lebo Bieli Rusi, nie Aziati, ale Slovania, odmietli bojovať proti svojim vlastným. Takže po tej kroštátskej zbure tak v podstate... Lenin, Trotsky, Stalina ďalší s Berion, tak ukradli revolúciu týmto Sovietom, zaviedli tzv. sovietský štát, čiže z toho pôvodného spojenia Soviet, to znamená nejaká organizácia na miestnej alebo regionálnej úrovni, oni to premiesli na republikovú a na základe Leninovho dekretu nie len o miery, ale aj o práve na seba určenie národov, tak národy vznikali tak, že im Lenin ako budúci alebo ne, korunovaný car tak rozdeloval územia, aby získal napríklad ľudí, z jednej republiky do druhej tak onukal im územia. Čiže takto napríklad dostali územie Ukrajinci od Rusov alebo od Arménov, tak Azerbajdžan získal územie a toto bol zárodok samozrejme aj s obyvateľstvom. Tak a toto bol zárodok budúcich vojen po rozpade sovietského zväzu. Čiže z tohoto vyplýva, že keď sa konečne vojaci námorníci ubránili proti tej západnej intervencii, tak vtedy začal útok týchto bolševikov na tých vojakov a námorníkov z toho Kronštátu, ktorí im de facto vybojovali revolúciu. A, a zámena tých a dátumov treba hľadiť na to, že Rusy používajú Julianský kalendár, z toho dôvodu majú o pár dní a neskôr a Nový rok, aj Troch kráľov, aj Vianoce a všetko ostatné a, a tým pádom keď to porovnáme s týmto, pardon, zle som povedal, oni používajú gregoriánsky a my, ale dobre, už som sa ja doplietol. Čiže ešte raz, gregoriánsky kalendár používame my a Juliánsky, čiže starorímsky, tak používajú Rusy, aby to bolo pre všetky jasno. Takže asi toľko na vysvetlenie. Toto bola normálne sproste ukradnutá revolúcia bolševikmi. Ty sa ničomu poctivo nedostali, vždy len niečo dobili mocov. A ešte jedna dôležitá vec. Lenin ani nemohol byť marxista, lebo Marx tvrdil, že. Revolúcia môže vzniknúť len v najrozvinutejšom štáte, kde počet toho proletariatu, to znamená námezných pracujúcich robotníkov a námezných roľníkov, bude tak veľký, že dokážu ovládnuť štát. Lenže v Rusku tých... A nevoľníkov alebo drobných bývalých nevoľníkov bolo zanedbateľné množstvo a boli na obrovskom území roztratení a, a vôbec medzi sebou vzhľadom na, na vzdialenosti nekomunikovali, každý sa staral o svoje vlastné políčko a robotníkov boli 4%. S týmto sa nedala vyhrať žiadna revolúcia a ešte bola tam hromada odborov, ktoré bojovali nielen proti vykoristujúcim zamestnávateľom, ale ešte aj navzájom medzi sebou o to, aby mali čo najviac členov. Takže takto to vyzeralo po rozpade cárského Ruska. Pán Fendek, ospredňujem sa, pokračujte. No, takto, keď dám ja v tej svojej súvislosti, čo som začal, tak človek, ktorý o týchto veciach, čo ste vy rozprávali, vôbec nič nevie a si uvedomí, že oktobravá revolúcia sa oslavuje 7. novembra, tak je prekvapený. To je jedna vec. To znamená, že nemá... ja, ja s nejakými priebehom revolúcii to s tým ja to nedávam to nie je nejako predvetom to, o čom hovorím ja. Za ďalšie revolúcie začínajú vždy radikálne menšiny, nikdy ne väčšiny. Tí, ktorí majú vieru, ideológiu, proste vedia, čo chcú svojou činnosťou dokázať. Čiže oplplnuté, teda vysoko motivované, ideologicky, či nie je to náboženstvo čokoľvek, vysoko motivovaná menšina dokáže hravo prevádzovať stádo oviec. Takže k tomuto treba prihľadať aj z tohto hľadiska. Väčšina nie je vždy rozhodujúca väčšinou sú rozhodujúca aj menšiny, ktoré v histórii vždy vládli nad väčšinami. To ako e, je historický e, fakt. No, ale e, ďalej, chcel by som nadviazať na toto, že za ten zámenovýznamu pojednú aj to, že ako povedal Orwell, že e, vojna minuje otroctvo je sloboda a nevedomosť je sila. Čiže všetky tieto e, prevrátenosti sú využívané touto progresívnou ideológiou, ktorá je ideológia teda ľavico ľavicového typu a e, z môjho pohľadu je to e, ideológia samostatná. Dlho som to považoval za, e, no, nevedel som prísť e, ako to, ako to vlastne nazvať, čiže e, v tých svojich knihách ja to mám rozanalizované do detailu, ale e, e, jak si až definitívny názov e, tej ideológii, tak e, my domesli ako natácte progresívci z progresívneho Slovenska, lebo e, ja som marxisticky vzdelaný, ako každý čo čo mám svojčenú vysokú, vysokú ekonomickú školu a všetko je, celý tento systém som dokázal interpretovať na základ znalosti, marcizmu, eh, leninizmu. Takže, keďže som takto dokázal interpretovať, tak toto to musí byť niečo spolito s nejakou lavicou, ale eh, jak? Nož, Začal som sa vlastne tohto uh, tematikou zaoberať, až potom, keď som zistil, že v uh, uh, Európsky komisári a komisárky to ešte začiatkom tohto, tohto storočia uh, uh, hovoria také nezmysly, že som uh, nedokážil pochopiť, že či žartujú, alebo sú takí uh, hlúpi. Čiže musel som to nejak začať analyzovať a dopracovať. Som sa k nejakým výsledkom, ktoré som schmotnil v svojich e, knihách a e, následne aj e, dúfam, že ešte tohto roku vyjde aj tá ďalšia moja štúdia. No, ale aby sme teda e, sa dopracovali e, tomu extrémizmu. E, takže prepač, pálo, môžem ťa prerušiť. Ja by, a, a, ja by som len chcel vstúpiť do toho, lebo ty to už na a keďže preberali sme minulosť, tak tá, tá, tá matka progresivizmu, bolševizmus vlastne nie je spätý len s Ruskom alebo bývalým sovietským zväzom. Ja chcem poukázať na aktuálnu štúdiu, ktorá poukazuje, že slávny americký Harvard, jedna z tých najprestižnejších univerzít, je viac ako 80 rokov liahňou komunizmu a marxizmu. Napríklad e, v 30. a 40. -tych rokoch vychádzal časopis Harvard Komunist a vydávala ho Harvardova Mládežnická komunistická liga. To boli všetci vlastne ovplyvnení bolševikmi zo Sovetského zväzu. E, práve títo ľudia ovplyvnili potom neskôršieho prezidenta a jeho program New Deal. Známa bola nejaká Anna Burlaková, ktorá bola aktivistická komunistka a ktorá bola vyhľadávanou rečníčkou na tejto prestížnej univerzite v Harvarde. A jej vlastne dokumenty, prednášky a teórie sa stali podkladom pre vznik Smith College, to je jedna z tých viac ako 5000 súkromných vysokých škôl, ale opäť všimnime si ten progresivizmus už vtedy, zameraná na slobodné umenia pre ženy. Totiž uh, uh, silný vplyv uh, Budláková bola zároveň aj feministka, nielen teda komunistka. A angažovali sa v robotníckom obranom zväze a tak ďalej. A práve, práve Elizabeth Flinová, to je ďalšia takáto, ktorá pôsobila na, na Harvarde, uh, vlastne uh, založila rôzne bunky, tohto komunistického marxizmu a zomrela v roku 1964 pri opätovnej návšteve Sovetského zväzu a čo je podstatné ona bola pochovaná ako mučenička bolševizmu a teraz ten záver štúdie toto sú fakty takmer každá elitná súkromná univerzita v Spojených štátoch reagovala priaznivo alebo prijala priamo komunistickú ideológiu bolševikov. Takže vidíme, že bolševizmus, komunizmus a aj progresivizmus, ten neskôrší vývojový stupeň, od začiatku pôsobil už aj nielen teda v Rusku, v západnej Európe, ale aj v samotných Spojených štátoch a preto mali veľmi ľahký pochod naprieč inštitúciami a to sa rozhodol teraz zrušiť vlastne Donald Trump, keď pohrozil Harvardu, že mu zoberiete dve miliardy zo štátneho rozpočtu práve z toho dôvodu, ako to pomenoval Elon Musk, že je liahňou červeného, červené ideológie. Nech, nech sa ti páči. Mm, no ja, ja ešte musím doplniť, lebo v okolosti niečo o tom je, ale v podstate nehnije druhej nie, svetovej vojny, tak... Spojené štáty americké uh, my, uh, sa stali uh, uh, uh, uh, v podstate podobným útvarom ako sovietský zväz komunistický. To bol ako v podstate cieľ Franklin Delano Roosevelta. To znamená new, ten, ten nový údel New Deal. Uh, je, to proste uh, vyslovejte, že ideme za socialisté formy hospodárstva Ostvorené to existujú na to, na to do, dokumenty. No ale tak potom pri, pri, prišla druhá svetová vojna a celé to zabrzdilo. Potom sa eh, po vode, teda Spojené štáty otočili, boli veľmi protikomunistické, ako vládnuca vlád, vrstva, však eh, mekartismus a eh, podobne. Ale eh, Toto podhubie, ktoré imitovali práve títo eh, Neomarsisti, ktorí ušli z Nemecka do USA, tak sa uchytilo v, na tých študentských kampusoch eh, hodne. No a eh, najhorší eh, zločin, vlastne, ktorý USA po druhé svetovej vojne urobili, tak to bola vojna vo Vietname, ktorú vlastne vietli proti komunistom, ale tým, eh, že... Eh, vo vlastnej krajine mali takéto komunistické podúbie, tak sa vytvorilo niečo také, ako podmienky pre raz iného druhu komunizmu, ktorý s teleským mali neumarsisti. Keby nie vojna vo Vietname, tak zrejme v súčasnosti, my sme v takom... S, O, s prepáčením prúsera, ako e, sme, a sovietský zeskýštie ešte asi existoval. No, to je tak je že tá História je veľmi, veľmi zložitá a pochopiť to je, je tiež veľmi zložité, lebo tam treba brať do úvahy také e, detaily, že no, až rozum zastáva. No, ale by som, som, som to začal, takže e, ja som e, vychádzal e, s údajov ministerstva vnútra o e, tom extrémizme. Teda ich definície extrémizmu. Najde sa tu na Wikipedii. E, to je spred hm, pár rokov. No, čiže e, v podstate ja by som si dovolil prečítať ako oni e, definujú extrémizmus. E, extrémizmus označuje konanie a prejavy vychádzajúce z postojovú krajine vyhrotenej demokratickému systému nepriateľskej ideológie, ktorá priamo alebo v určitom časovom horozmonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a jeho základné atribúty. No dobre, a tu vás preruším. Článok jedná základný článok ústavy Slovenskej republiky vo CQ1 znie takto. Slovenská republika je zvrchovaný demokraticky právny štát, neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo a ani slnka netuší, čo je to demokracia. Ja poznám a ovládam a mal som z antickej alebo atickej grečtiny skúšky. A takže viem, že ako sa to písalo, ako tí ľudia v tom čase uvažovali, čo to bola periklová demokracia a predtým ďalšie formy demokracie, ktoré v podstate nejakým politickým prevratom tak odstránili predchádzajúcu formu vlády. No, ale to, čo je dôležité, je to, že nikto nevie, čo je to vlastne demokracia a keď povieme liberálna demokracia, tak sme už v úplných koncov koncov. No, tak Preto skúste tuto... vyči, toto... Vendek, prosím, Áno. Nechajme mu, nechajme, nechajme mu teda, vážme si, že tu máme experta. Dobre, tak uh, skúsme teda, uh, Paolo, poďme teda na koreň veci, aby sme aby sme sa nedostali zasa do nejakého vleku histórie a nejakých definícií z toho posluchači viac menej nič nemajú poďme, poďme k, ku konštatovaniu, čo nás oprávňuje k tomu, alebo teba že teda hovoríme v súvislosti so šírením progresivistickej ideológie že je extrémistická toto, oh. asi, toto, je, toto je, meritum naše našej relácie, ja, teda... ja sa, ja sa ako v podstate nikdy nedostanem k e, v e, veci. No dobre, pán Fendek, ja vám teraz na dlhú dobu a nechám čas, začali ste dobrou definíciou, čo je to vlastne extrémizmus, lenže zase na druhej strane ja som do toho vstúpil tým, že som prečítal, že Slovenská republika, hoci je demokratický štát a slovo demokracia nerozumie absolútne nikto, dokonca ani ja, a tak neviaže sa na žiadnu ideológiu a náboženstvo. Ako nám niekto môže vnúcovať nejaký liberálny extrémizmus ako nejakú štátnu ideológiu, keď je to v ostrom rozpore s článkom 1 ocek 1? To našim poslucháčom vysvetlíte. To som no, od vás chcel. Čiže extrémizmus sa delí na pravicovi, ľavicovi, náboženstky a extrémizmus zameraný na jednu otázku. V zátvorke ekologický ekologizmus, separatizmus a, a podobne. Čiže, aby sme sa aj my e, robili. Toto čítam, čo je uvedené e, na stránkach ministerstva vnútra. Vychádzam z aktuálnej e, definície parlamentnej demokracie, ktorá e, funguje v menej od e, konca druhej svetovej vojne, aké formy demokracie boli, minulosti a tak ďalej, eh, tak s tým sa ja nemôžem zaoberať, lebo by, by, som, eh, zblbol, eh, by nie len čitatelia, poslucháči, ale aj ja. Čiže ja sa musím orientovať tak, aby mi vyšla nejaká konštrukcia, ktorá je eh, pochopiteľná pre tých, ktorým to prezentujem. Aby sme sa rozumeli. Takže... Eh, Ďalšie eh, formulácie je pravicovi, hlavicovi, extrému a tak ďalej, je to dlhý materiál, ktorý ale stojí za eh, prečítanie, keď eh, človek eh, môže reagovať na to, čo to ministerstvo vnútra eh, vypl vyplodilo. No, takže táto eh, definícia, ako východzia pre pochopenie súčasného stavu aj liberálnej demokracie je považujem za vcelku vydarednú, ale to je jediné čo s čím ako s ministerstvom vnútra súhlasím. Preto si dovolujem tvrdiť, že ministerstvo odvied vnútra odviedlo tendenčnú prácu v súlade s progresívnym naratívom politického mainstreamu s dvoma výminkami. Či už náhodou alebo závenerne uviedlo ministerstvo vnútra, že za súčasť ľavicového extrémizmu možno považovať aj časti neomarsistickej novej ľavice a že podľa ekonóma a filozofa Friedricha Hayrecha bol talianský fašizmus a nemecký národný socializmus čo sú pre progresíľcov zovrať priváty pravicového expremismu z hľadiska ich vzťahu k štátu socialistickými, teba hľadicovými smermi, lebo presadzovali silný štát, čo je podľa neho typický atribút davice. Ostatné atribúty autor neanalizoval. Dôkladne sa však touto témou zaberali viacere významné filózofy, napríklad Hanna Arentová, to vám admenu, vám bude známe, ktorá sa dopracovala k rovnakomu no, záveru ako Felii Hajela. Hajek, celá progresívna konštrukcia extrémizmu je tak postavila na hlavu. Vidíte môj. E, no, no dáto tu mám samostatný e, článok. Čiže, aby sme vôbec pochopili, e, čo, čo je e, liberálna dem demokracia, progresivosť, musíme ako e, zmeniť. E, základné e, postoje a pochopiť, že pravicový extrémizmus nie je pravicový ex extrémizmus. Tieto atribúty, ktoré e, sú prisudzované pravico, pravicovým stranám, vlastneckým silám a sú atribúty ľavicovým, e, ľavicovým stranám, ako bola, e, na, e, bola nacistická v Nemecku. Ešte ani fa, e, e, talianský fašizmus, aj tá bola síce ravicová strana, ale ani ten nebol napríklad rasistický. Čiže tie boli zvláštne druhy socializmu, či to bol e, e, socializmus Benita, Benita Mussoliniho alebo e, e, e, socializmus Hitlera. rýšili sa len v tom, kto je vlastne taký utláčateľ. Musoriny však vychovávala komunistická aktivistka Balabárová, ktorá určitú dobu e, e, bola aj vo vláde Ledina, ktorý Benita hradal, kde sú be, e, a Bola jeho milenko vydávali spolu e, e, revolúty, časopis Avanti a podobne. Čiže e, keď si toto uvedomíme, že... E, Pravicovi a ľavicovi treba zameniť. A v tom dostaneme, či znamená významu pojmu. A vtedy sa dopracujeme k tomu, že následok sa nestane príčinou, ale my máme príčinu spôsobuje nejaký následok. Okrem toho, tak že k tomuto dá, dá sa pravda, zmeteniu, zamenu, významu zámeny významného pojmu. vďašíme aj Stalinovi. Lebo no, ten nedokázal pripustiť, že proti sebe bojú by, by, dve e, socialistické štáty. na miesto e, proletariátu, e, na, in, na miesto internacionálneho sovietsko je e, rasistický národný socializmus v e, Nemecku. Nie, Preto no, oni doteraz hovoria o nemeckom fašizme a nie o e, nacizme. Takže pokiaľ toto pochopíme, tak budeme, môžeme sa aj dopracovať k tomu, čo tá vlastne liberálna demokracia je. No. Čiže vidíme, že progresívci bytostne nenávidia akékoľvek vlastenecké národné a konzervatívne síly. No a preto ich aj tak nalepkou, že sú pravicoví extrémisty, ultrapravica, ultra, ultra e, nacisti, fašisti, homofónvi, xenofóbi a tak, ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No ale e, je to v skutočnosti, tak to vôbec nie je. On, si oni zobrali výsek e, ktorý vyhovuje jej ideológia, prilepili to k tým hnutiam, teda stranám hnutia, ktoré sú voči v opozícii a teda, teda z, z princípu ich ideológie sú naozaj extremistické. Lebo kto nestojí s nimi, stojí proti ním. To poznáme z dôb reálneho socializmu a taká bola aj komunistická ideológia. No, a z, čo, zase, z čoho teda vychádza uh, progresívna uh, ideológia? No, každá uh, ideológia nejaké, určité hodnotové hľadisko. Uh, no a hodnotové zdroje tohto uh, týchto hodnot pre progresívnych e, liberálov je v hravicovej ideológii kultúrneho marxismu, neomarxistov, tzv. frankfurskej školy, zakladateľia, ktoré si podeslov, kto nás môže zachrániť pred európskou civilizáciou, vytýčili cieľ jej zničenie so všetkými jej atribútmi ako rodina, národ, vlast a kresťanstvo. Z hotnotového radiska jsou, jsou preto, progresivní liberáli lavicových ekstremisti, kteří budují anticivilizáciu autonitickej evropské civilizácie. Ich agenda spadá pod hlavičkou novej lavice do kategórie lavicového ekstremizmu spolu s anarchismom a komunizmom. Teda presně tak, ako to uviedla možná chciať, možno nechtiac tá práca alebo správa ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Čiže pokiaľ pripustíme, že progresivizmus ako taký je ľavicová, ideológia, no tak v tom prípade sú ľavicoví extrémisti. Keďže, keďže svoje hodnoty vydávajú za pokrokové, progresívne, no tak sú to progresívni extrémisti. Čiže toto je logicky tá náveznosť myšlienok, ktoré sa rozvíjali vo vzťahu k progresivizmu ako také. E, no a e, no, pán Fendek vzhľadom k tomu, že máme polovicu relácie, tak mojou povinnosťou je vyzvať poslucháčov, že pokiaľ máte na Pavlo, Pavla Fendeka alebo Rafaela Rafaja nejaké otázky, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440 alebo sociálne siete spárované s týmto číslom, to znamená Telegram, signál, Whatsapp. No ja ešte vymenujem tých čelných predstaviteľov Frankfurtskej školy, tak sú to Max Hochhermheimer, potom Herbert Markus, Erik Fromm, Theodor, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Alfred Schmidt, Oskar Necht. A, takže a toto sú a, najznámejší a, tí predstaviteľia a, Frankfurtskej školy a pán Fendek vracia vám slovo. No, takže. Uh... Vy ste vymenovali v podstate interpretov, alebo dá sa povedať takých menších Leninov marxizmu, ktorí rozvíjali učenie zakladateľov neomarxizmu, ktorí bol Gramčí, Gram, Lukáč a pod, pod, podobne. No, čiže aby som teda pokračoval Takže skončili sme v tom, že progresizm je ľavicový extremizmus, čiže progresivný extremizmus. No. no a e, do praxi za, teda, sa začal teda v e, sa začal uplatňovať po revolučných e, dňoch v roku 1968 a pomalým pochodom e, inštitúciami sa e, jak si ovládol eh, akademickú, ekonomickú aj politickú scénu. Čiže eh, je eh, fakticky jednosť, eh, v, eh, v rámci politického mainstreamu je jedno, eh, ako sa tá strana nazýva, ale ona objektívne je progresivistická. Ne sú to sociálni demokrati, konzervatívci alebo. Eh, kresťanských demokrat, to je úplne, dá sa povedať, jedno. Je to, e, dá sa povedať, e, šumafúk. Šuma. No, čiže v podstate e, pri Bidene, oni už mali, dá sa povedať, e, svet takmer v rukách. No a e, to si viete predstaviť, že už, už e, ste v chceli a potom sa objaví nejaký v vám hodin do toho odvedli. Jednoducho jedno, jed, jednoducho uh, uh, vznikl uh, tento problém, uh, který uh, momentálně máme. A ještě. Uh, tímto činom uh, ako by ten čas sa troška posunú do žandu a oni e, opäť musia bojovať o miesto na slnku. Čiže e, jedna vec je získať mocenské pozície, čo sa im naozaj e, doteraz výnimočne darilo. Druhá vec je ich uh uhájiť. Čiže celé toto súčasné geopolitické zemetrasenie je e, spôsobené najmä tým, že progresníci majú problém uhajiť svoje doteraz neotraciteľné močenské e, pozície. Zálej, e, v podstate... E, no. no, pán Fendek, spýta sa, a spýtam sa, prečo progresívna strana v Spojených štátoch, ktorej predstaviteľom bol napríklad prezident Obama alebo prezident Biden, sa nazýva demokratická. Ja som už z tohoto jelen. Oni si tam vždycky hovorili liberáli. Čiže aj demokrati, to celé to ich a študáci a tak, oni si hovorí, že sú liberáli, a čo v Evropě ne nefungovalo do určitej doby. No, ale musím to vědať, teda uh, uh, Adorno a Gramčí boli uh, teda Antonio Gramčí a a, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bol základatel uh, ako takým uh, úplně nechvělším uh, neomarxismu No a všetci tí jeho ďalší pokračovateľe a, a ro, dá sa povedať tí, ktorí rozvíjali tú jeho teóriu sa viac mňani k tomu k nepriznávajú sú to v podstate jeho porobka, alebo by sa istým spôsobom znemožnili čiže v podstate všetci ostatní podporovatelia týchto progresívnych liberálov alebo progresívcov tak ani nemajú potuchy v podstate, z čoho tá ich milovaná politická strana alebo strany vychádzajú. Čiže to je oni fungujú v podstate ako typická sektá, ktorá má vnútorný kruh zasvetenej a masu obyčajných e, veriácií. Čiže v e, je asi taká osoba len pre za, zasvetených. No a e, mám taký pocit, že obyčajný voli, volič to nevie a e, s, do strany progr님, progresívnych varálov možno, že tak maximálne e, mladí. E, šimečka. No, takže. A tu vás ešte doplním. Teodor Adorno pochádzal zo židovskej rodiny. Mal vysoké spoločenské postavenie. Táto rodina mala. A bol veľmi vysoko intelektuálne nadaný, takže už po skončení 16. rokov, alebo po dovršení, tak nastúpil na univerzitu a hlavne zaoberal sa na vysokej škole filozofiou, psychológiou, sociológiou a estetikou, nie etikou. a podobne aj Herbert Markus, tak takisto ako Adorno, pochádzali obidvaja z majetných židovských rodín. Toto nie je antisemitizmus, to je konštatovanie faktov. A čiže z tohoto dôvodu teraz mi vysvetlite, ako ľudia, ktorí pochádzajú z zazobaných rodín, majú vysoké IQ a ťažko povedať, tak hája záujmy nejakej menšiny. Napríklad, čo ja viem, homosexuálov, alebo uh, lesby, alebo feministky, alebo kohokoľvek, pretože kým klasický marx, marxizmus tak obhájoval záujmy pracujúcich ľudí, či už robotníkov alebo rolníkov, čiže drbivej väčšiny v spoločnosti, tak títo sa paradoxne zameria, zamerávali na tieto tzv. kultúrne menšiny. Čiže z tohoto dôvodu veľmi správne ste povedali, že to úplne obrátili naopak a teraz mi uniká elementárna podstata toho, čo ste hovorili tu takmer súvisle pol hodinu. Ak gravici radíme tých, ktorí hája záujmy chudobných, nemajetných, tvrdopracujúcich, zle zarábajúcich a tak ďalej, podobne ako odbory, ktorí hája ich záujmy, ktorých zneužil Lenin a ďalší, tak ako Fico napríklad dôchodcov, aby si udržal moc, a tak v podstate, teraz mi vysvetlíte, prečo oni sa zamerali na menšiny homosexuálov sú povedzme nejaké 2-3%, keď s tými voľby neexistuje vyhrať. No, e, e, takto. E, v jednom článku som nedávno e, čítal e, ako príspevok čitateľa ktorý e, sa rozčúval, do Frasa e, máme toho Markusa Tuna, e, vie, vieme, že napísal kritickú teóriu, e, že e, e, vyzdvihuje e, túto toleranciu e, e, Číka, to bola tolerancia? Proste tolerancia e, repre, a represívnu tore, toleranciu. Proste pojmy, ktoré sú totálne e, nezmyselné, ale ktoré sú súčasťou e, tej e, ideológie. No a e, toto všetko e, je bežne e, dostupné. Dá sa to e, preštudovať a e, tým činom pochopiť, akým spôsobom funguje, fungujú tie mozgové závity aj takým vysoko inteligentným ľuďom. A prečo práve oni mohli stvor stvoriť takýto monštruozný systém. Spočiatku no, nechceli stvoriť taký monštruozný systém, ale uznali, že ja si tá vosr je príliš násilná, a sa im to nepáči. Preto ten Antonio Gramči vymyslel nomarxizmus, ktorý eh, chcel eh, nastoliť socializmus eh, to cestou kultúrnej revolúcie, to je preformátovaním spoločnosti, prostredí výchovy človeka a tak ďalej. Ale mal to jeden problém, že eh, ten starý robotnický proletariá to ktorí obslovali vysoké PC a robotníctvo a tak ďalej v tak ako si strátil ten svoj revolučný zápas a svetová revolúcia prostredníctvom tohto starého robotnického proletárieho, sa konať nebude. Nož tak sa zamysleli a zistili, že musia ich niečím nahradiť. No tak si vymysleli, že ich nahradia ako tú revolučnú triedu, vodne robotnícku, radikálnymi menšinami. Či už to boli homosexuálni, feministky, radikálna mládež, šedrští bojovníci, proste, to a čím, čím blbší, tým lepší, tým lepšie. No a oni tým týmto ako radikálnym menšinám budú šéfovať, keď už takto to, e, to povie nekultúrne. No a e, pomalým pochodom inštitúciami tak, a cez hlavne tých radikálnych ktorá e, nakoniec v tých kampusoch a tak ďalej vyštuduje, pôjde do ekonomiky, politiky, akademickej sféry. No a transformuje sa spoločnosť a budeme mať e, socializmus. E, e, ako bez nejakých problémov, bude sice e, diktatúra, to znamená, pán, pán vláda len jednej e, strany, ak vôbec by uvažovali nad nejakou stranou, to neviem posúdiť na to, no, ale malo to, malo to nejak fungovať. No a pán Fendek, ak hovoríme o parlamentnej demokracii, tak to je v podstate vždy súťaž parlamentných strán ešte sa vrátim k jednej o, podstatnej veci o, k tej Vladimir Vladimír Ilíča Lenín o, kedysi o, v roku 1902 napísal knihu Ako ďalej. O, nebol to jeho nejaký originálny o, nápad, o, Autora si už nepamätám, lebo v Rusku podobná kniha s podobným názvom ak nie rovnakým vyšla. Elementárna podstata spočívala v tom, že Lenin pochopil, že so 4% robotníkov, ktorí sa navzájom hádajú, tak ako naši nacionalisti alebo vlastenci, že si nevedia prísť meno a v ničom sa nedokážu dohodnúť, to je asi tak ako nejaký kmeňový zväz nejakých cigánov alebo indiánov, to je úplne jedno, ale elementárna podstata spočívala v tom. Lenin pochopil, že musí záložiť komunistickú stranu a do nej dostať všetkých tých cárskych úradníkov a ich rodiny a v tom momente už má volickú základňu takú, s ktorou dokáže uspieť v parlamentných voľbách. Hoci a predtým mal bol v niektorých dielach sa zameriaval napríklad na to, že a, treba politické strany úplne a, zrušiť ako súťaž politických strán, čiže zaviesť nejakú tvrdú totalitu, len neviem koho a na základe čoho a, by niekto, keď už nie ako dedičná šlachta, a, by a, v tom štáte vládol. Asi. Čo hlúpejší, tak tým vyššie postavení. To nechcem teraz zaoberať tými ministrami v tej Ficovej vláde, lebo počnú s Huliakom a končiať s Blanárom, tak jeden idiot väčší ako druhý. Niekedy som pri tých reláciách tak rozčúlený, že to musím vypnúť a nadávam ako pohán, ale nechcem vám brať viac čas. Nech sa páči, pokračujte. No, čiže v podstate... Tento neomarxizmus tak v podstate bol zameraný na a, vyspelé štáty Európske a, a, Amer a Ameriku. Takže ako tam a, či a, ten, ten neomarxizmus vznikl vý, ako výhra v nejaký, nejakou stranu stranou a potom ostatné boli zrušené ako to urobil Hitler. Nemám poľať tým, co sa nezaoberal. No ale v každom prípade takýmto spôsobom to a, malo a, f, fungovať. No a teraz by som si dovoril ja si uviez ako sa vlastne tento neomarsizmus a, prevrátil v progresiv, úplný progresivizmus a, a v čom je tá jeho ten jeho extrémizmus. V niektorých z našich uh, minulých svedení sme hovorili o uh, veľkej velke, progresívnej rasovo-kultúrnej revolúcii a aj veľkom zelenom skoku. Toto je v princípe uh, teda som ja mal také k tomu pripomienky neviem, ako ďaleko som sa k tomu vlastne dostal, no, takže teraz by som uh, uviedol, v čom uh, ten extrémizmus uh, progresívny je, čo, aká je jeho uh, podstata. Čiže cieľom uh, extrémnej, progresívnej, neomarxickej ľavice a progresívnych eh, limor, eh, liberálov je preformátovanie západnej spoločnosti rasovo revolúciou a pomalým pochodom inšitúciu tak, aby došlo k jej dezintegrácii postránkovej hodnotovej, čiže práva LGBT, gen-žender gender, aj demokratickej politika multikulturalizmu a imigrácia, čo výbenou obyvateľstva povedie k vzniku tzv. postnacionálnych štátov, ktoré e, už budú voči tomu bezmocné. Veľkú progresívnu rasovo-kultúrnu revolúciu, e, mám na to samostatný článok, sprevádza aj revolúcia ekonomická veľký zelený skok ktorú v Európskej únii reprezentuje green deal. V podstate rozd jediný rozdiel medzi týmto smermi je ten, že neomarsickí fa fanatici ako Melanšol sú nastoliť modernejšiu progresívnu formu marxistického so socializmu, naproti tomu extremistickí progresívni liberáli sa snažia nastoliť formu globálnej vlády finančnej oligarchie. Nie je námejší dôvod pochybovať o tom, že tak ako kultúrna revolúcia v Číne si jej veľkým skokom dopadla katastrofálne, aj veľká progresívna rasovo-kultúrna revolúcia v Európe s jej veľkým zeleným skokom dopadne rovnako, len na rozdiel od Číny, v Európe to bude nevratné. Čiže e, zradu, ako pozerám na hodinky, da som e, troška prepol na tej, ten ďalší... Ten, ten, v podstate koniec, aby som to aj ja stihol. Čiže samotná program progresívcov, ktorý je anticivilizačný, tak ako som ju razovokultúrala, je veľký, veľ, veľký zľadisk. No však to je to isté ako malá kultúrna revolúcia. A, a, mal nebol e, komunista a aj, aj extrémista ťažkého kalibru, no tak potom e, e, ani e, progresívnych nie sú extrémisti. No, sú extrémisti. Čiže toto je dôka, že rozdiel medzi nimi e, je len minimálny. V podstate e, sú posunutí po, e, v čase používajú, dá sa povedať, e, e, jemnejšie, jemnejšie, respektíve sofistikovanejšie metódy. Takže, takže takto. Takže veľká rasovo-kultúrna revolúcia veľkých zelených v Európe má numerické korene, z ktorého postupne vyrástla progresívna ideológia. A teraz to je dôležité nasleduje. Cieľom prvej etapy, ktorá začala v roku 1968, bolo nastolenie socializmu, diktatúry proletariatu nenásilnou cestou, kultúrnou revolúciou, pomalým pochodom inštitúciami. Revolučnou triedou sa stal nový proletariát, radikálne a extrémistické menšiny, vedené neomarsistickými intelektuálmi, ako bol práve ten Markus, pretože starý robotnický proletariát ako revolučná trieda vzdial. Po rozpade Sovjetského zväzu začala druhá etapa, v ktorej sa už s nastolením diktatúry proletariátu nepočítalo. Práve naopak, neomarxistickí intelektuálni a z nich sformované elity sa už výločne spoliehajú na radikálne menšiny, pomocou ktorých zamýšľali vládnuť. Parlamentná demokracia sa začala transformovať na demokraciu liberálnu, v ktorej vláda ľudu začala meniť, vláda ľudu začala meniť na vládu menším nad ľudom. Potom plinula, nas prinule nasledovala ďalšia etapa, v ktorej síce stále zostal marxistický koncept útlaku, útlačetelom a vykoristovateľom sa, sa však stal ľud a utláčaným a vykoristovaným sa stali menšiny, ktoré už otvorene mohli začať meniť vládu nad ľudom na totalitnú diktatúru nad ľuďom. Parlamentná demokracia, vláda ľudu, sa tak plynule transformuje na liberálnu demokraciu, novú verziu socializmu, totalitnú diktatívnu a triadnú menšin pod vedením elit neomaxistickej sekty. Táto verzia socializmu, v ktorej sú privaty nazované zisky a socializované straty, je príťažlivá aj pre korporáce a finančnú oligarchiu, pretože podporou jeho agresívnej progresívnej ide ideológie si môže uzurpovať nevmedzenú politickú a ekonomickú moc. No dobre, a teraz sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Máme ešte pol zhruba do konca relácie. Vysvetlite našim poslucháčom, ako sa dá brániť proti postupu inštitúciami, keď v podstate vidíme, že tí istí ľudia, zoberme si taký klasický príklad, ministerstvo školstva, ktoré je najdôležitejšie, tak tam máme tzv. Druckerovú chobotnicu s Křížom, bútorom a ďalšími idiotmi, ktorí predtým za prechádzajúcej vlády, či už tej Odorovej alebo ostatných, napríklad Hegerovej, tak na tom ministerstve pracovali. Dokonca bútora bol za Odorovej vlády ministro. Čiže vidíme z toho, že oni na Slovensku veľmi pevne ovládli najdôležitejšie ministerstva. Ministerstvo vnútra, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva. Ak máme peniaze, zdravie a nie sme vzdelaní a oni nám toto odoberajú, tak v podstate s nami môžu robiť čokoľvek. Prosím? No, pýtal som sa pána Fendeka, že aby, aby Je, vysvetlil... Aj ja. Prosím ťa. Áno, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem. Uh, vieš, aby sme trošku oživili, lebo mal, mám pocit, že trošku sa dostávame do nejakého monotónneho zaciklenia. Ja by som uh, prešiel teda k praxi, lebo z tejto teórie mm. môže byť poslúpať už dosť unavený. Uh, ty si sa svojho času asi pred hodinou pýtal, že ako je možné, že máme článok 1, že Slovensko sa neviaže na nejakú ideológiu, a ako je možné, alebo čo by nám mohlo hroziť a akým spôsobom vnúcovanie nejakej progresívnej ideológie a teda tej hrozby, o ktorej tu dnes hovoríme a pomenúvame ju ako progresívny extrémizmus. Predovšetkým by som na úvod povedal, že je to opäť neznášanlivosť, určenie vnútorného vonkajšieho nepriateľa a smerovanie k názorovej diktatúre, pokiaľ získa kľúčovú moc táto ideológia. Ale teraz prejdem k meritu veci. My sme členom Európskej únie a napríklad pred šiestimi rokmi, pretože práve z Bruselu Európskej únie sú vysielané tieto signály a tlaky, na preberanie tých liberálno-progresívnych narratívov, tak tam napríklad prijali stanovisko na Európskom hospodárskom a sociálnom výbore v rámci akejsi odolnosti demokracie o tom, že liberálnu demokraciu v Európe oslabujú údajne právicové extremistické hnutia a strany. Čiže máme tu jasné pomenovanie vnútorného nepriateľa. Čiže neschopnosť e, akceptovať iný názor, ktorý oni nazývajú pravicovo extrémistickým e, dokonca. Čiže to je e, konkrétny fakt. A e, poďalšie, e, táto forma predstavy o spoločnosti a jej fungovaní vlastne potláča voľu väčšiny ľudu, ktorá sa prejavuje vo voľbách tým, že liberálna demokracia aj podľa tohto stanoviska toho výboru si vraj vyžaduje dynamickú občiansku spoločnosť, čiže tu sa priamo obchádza uh, vôľa väčšiny ľudu, pretože opäť subjektívne, tendenčne, samozvane vraj len nezávislá občianská spoločnosť je subjektom dohľadu demokracie. Čiže opäť si tu niekto totalitne osobuje, že len tá sorošovská e, aktivistická časť tretieho sektora je vraj nejakým e, nikým nevoleným, ale týmito progresívcami a tými teoretikmi aj už na pôde e, Európskeho parlamentu. Čiže my tu už nehovoríme o nejakých teoretikoch, ktorí si e, píšu, e, píšu nejaké svoje články a knihy. Toto už je reálna politika. A tieto narratívy samozrejme prenikajú postupne aj do jednotlivých politík, nariadení, odporúčaní a tak ďalej. Alebo máme tu napríklad nadáciu pre európske progresívne štúdie, zkrátka FEPS. A to je vlastne Tintank progresívnej politickej rodiny, citujem, na úrovni Európskej únii, ktorá spolupracuje so silnou sieťou až takmer 70 členských organizácií. Takže vidíme tu už aj to zosieťovanie pretože nielen bolševizmus, ale aj progresivizmus a občianská spoločnosť, za tak ďalej, záležite vlastne satelity, nevyhnutné k preformátovaniu tej klasickej demokracie na tú liberálnu, vlastne používajú internacionalizmus. A vidíme to spájanie aj tu, napríklad na Slovensku v prípade aktuálnej kultúrnej vojny a protestov. No a zvláštne je, že vymedzili aj pojmy v tej správe, a tam liberálne demokracie sú systémy správy veci verejných, ktoré, a teraz toto je kľúčové, spájajú demokraciu s ústavným liberalizmom. Tu máme nejaký nový pojem. Liberalizmus ako ideológia, ktorá sa stáva už ústavnou a vraj má to slúžiť na obmedzenie vládnúcej moci väčšiny, tým, že zaručuje individuálne politické slobody a práva. A kto bude opäť ten mentor, ktorý povie, že niektoré e, slobody a práva boli porušené? No zase len oni a zasil vyberú len ten svoj maličký proletariat, tú svoju menšinu, či už je to LGBTI, alebo sú to e, tzv. nové etnické menšiny, čiže, čiže migranti. Ale e, prehliadnu napríklad, potláčanie slobody slova počas COVID-u napríklad. Alebo snahy prijať digitálny akt, ktorý vlastne legitimizuje potláčanie slobody slova v masovom meradle pri vypínaní statusov a dokonca, dokonca aj celých médií. No a potom tu je finančná stránka, keďže Európska únia Brusel disponuje obrovskými miliardami, tak napríklad príjmajú sa rôzne programy, ktoré, ktoré vlastne, ako napríklad program Horizont z roku 2021 s desiatimi miliónmi alokáciou na preskúmavanie víziev liberálnej demokracie. Čiže oni, oni, majú, oni majú moc, oni majú prostriedky na šírenie, na donúcovanie a majú aj financie. Takže preto my dnes uh, legitímne hovoríme o týchto, o týchto hrozbách, pretože uh, pri každej tej revolúcii, aj pri tej ich kultúrnej revolúcii hrozí to, že náhle sa revolúcia uskutoční, už uh, nemá tendenciu sa vrácať. Už len, pretože tam už nastupuje uh, meký alebo tvrdý teror. To je proste uh, základný fakt, a čo je obzvlášť nebezpečné, že oni si určujú toho či už vnútorného alebo vonkajšieho nepriateľa, toto vnúčujú celej spoločnosti, polarizujú, vidíme to napríklad aj na tom konflikte na Ukrajine, a nepripúšťajú iný názor, ani tú pluralitu, ani tú slobodu, o ktorej hovoria, a v tom sú nebezpeční. Že oni síce budú hovoriť najviac o slobode a demokracii, ale ako sa hovorí v jednom príslovi, hladnému sa o, o jedle sníva. Takže toto je vlastne podstata toho progresívneho extrémizmu, ktorý sa navyše predklada ako nový pokrok s tým, že ruší všetko staré vrátane národného štátu, vrátane demokracie ako vôle väčšiny ľudu. A vidíme to teraz aj na tej, na tej, čo, tej kontrolnej komisii, ktorá nás tu prišla vycvičiť za, za eurofondy, pretože ako povedal v úvodzovkách nemecký kancelár Merz, nedržíme hubu a krok v tej jednote, ktorú oni teraz presadzujú. Takže cez Európsku úniu sa vlastne presadzujú aj takéto žiaľ Bohu, musím povedať, totalitné maniere, jednotného, povinne jednotného názoru, ktorý si tu pamätám, hadam, nebol pomaly ani za bývalého sovietského zväzu. A v tom je ďalšie veľké nebezpečenstvo, že tí, ktorí si držia to svoje, ako napríklad Slovensko a Maďarsko, prípadne teraz možno nový polský prezident, bude, bude autonómny a nezávislý od tejto... tejto unifikačnej línie, tak sú vlastne e, trestami. Dnes sa už nemusia vysielať e, ani spojenecké tanky, jednoducho sa e, priškrtia finančné kohútiky a, e, alebo sa zoberie priamo dokonca e, právo VETA. Čiže tí, ktorí rozprávajú o ochrane práv nejakých menšín, vlastne idú zobrať, ja neviem, 10 miliónovým Maďarsku alebo 5 miliónovému Slovensku jeho základné právo mať vlastný názor a použiť napríklad aj právo VETA. Pretože na tom to bola postavená pôvodne Európska únia. A toto je to ďalšie internacionálne nebezpečenstvo, pretože zdá sa, že aj keď v Bruseli momentálne, napríklad v Európskom parlamente alebo v komisii majú prevahu kresťanskí demokrati alebo ľudovci, v skutočnosti si aj oni osvojili práve túto progresivistickú ideológiu a jej extrémistické prvky, ktoré nanúcujú a vnúcujú aj ostatným štátom vrátane nás, Slovenska. A to je ten rozpor, čo bude musieť vyriešiť aj možno Ficová vláda a možno, že aj ľudia, že či nám môžu vládom na našu historickú skúsenosť s totalitným systémom vnúcovať nové neototalitné maniere a či nejaké nariadenia nejakej nevolenej komisie európskej môžu byť nadradené nad prvý článok ústavy, že Slovensko sa odmieta riadiť aj podriadiť nejakej ideológii vrátane tej progresivistickej. Takže z mojej strany asi takáto zásadná poznámka. E, ja by som e, dodal ešte jednu takú myšlienku práve k tomu, čo e, Elo povedal, totiž, že najväčší úspech diabla je to, že e, e, sa prestane za neho veriť. A najväčší úspech tejto normárskej ideológie je to, progresívne, či vlastne svojím spôsobom neexistuje, nikto o nej nehovorí, hovorí iba o európskych hodnotách, o európskom hodnotovom systéme, ktorý o, e, nikto presne nedefinoval, čo to, čo to vlastne je a, a tak ďalej. Takže e, ako môže takýto normálny e, človek, respektíve aspoň čiastočne e, e, normálny politik, ktorý je prismysl, bojovať proti niečomu, čo akože neexistuje. To znamená, že uh, najprv treba dokázať, A áno, to existuje. Jednoducho, toto je tá ideológia, kto, ktorú presadzuje celá Európska únia. Preto sú aj títo progresívci uh, u nás si, si, takí silní v Kramlekoch, lebo, uh, ja si, uh, terajšia vláda, nie či je dobrá alebo nie, o tom, o tom ja e, nediskutujem. Ale jedná sa o to, že nemá takú prevahu v parlamente, aby sa nemusela e, obávať e, toho, že nedovládne. Jednoducho, e, tak e, ako tá nacistická sekta mala svoj, e, svoj vnútorný, vonkajší okruh a potom e, veriacich, tak aj títo majú, progresívni eh, liberáli a respektive progresivisti majú to isté a preto sa im darí tak eh, úspešne, teda relatívne úspešne eh, jak si eh, pôsobiť na eh, ľudí a eh, doslova ich dostať na tie námestia eh, na demonstrácie, kde eh, eh, v podstate eh, demonstrujú proti pro, totálnym hlúpostiam. Čo ako je naozaj ako e, tie nemajú zmysel a oni napriek tam idú a nosia také e, trampane, teda transparenty s takými nezmyselnými e, e, heslami až hruza. Ale veď sme v postfaktickej dobe. Oni predsa neveria vo fakty, neveria v objektívnosť pravdy a, a predovšetkým širia fámu práve strach a hnev sú najsilnejšie emócie, s ktorými pracuje predsa každá revolúcia. Najskôr musíš hlásiť nenávisť voči panovníkovi, voči šlachte, voči církvi, voči živnostníkovi, voči rolníkovi, ktorý ťa akože okráda. No a potom sa masa pohne a začnú sa diať veci. Napríklad britskí progresívci, to je, tak, to je normálne taký team fungujúci, vyslal takúto fámu, že opäť ten pravicový populizmus v, v Európe je na vzostupe. A keď som sa teda pozrel, že kde preboha je na vzostupe, tak oni tam citovali, že je na Prahu moci. Hej? Na Prahu moci vo Francúzsku, nepotvrdilo sa, Lepenová dokonca jej e, možno, že hrozí väzenie. V Rakúsku takisto hoci vyhrali ľudovci, teda e, Slobodný, pardon, FPE, tak ich vyšachovali e, od moci, vyťaznú stranu a potom spomínali Švedsko, Holandsko, Taliansko, pričom jedine v Talianskej vláde a v Holandskej ako tak by sa dalo hovoriť, e, že sú povedzme, z nášho pohľadu vlastenecko-konzervatívne strany. Ale progresívci vyšľú signál, že Európa celá je v ohrození, lebo akísi krajní pravičiari e, sa idú chopiť moci. A to potom spôsobí to, že, e, ako si spomínala aj Melanšona, že kovaný postkomunista západný sa spojí e, s bankovým, e, bankovou babkou ročudovcov e, Macronom, len aby nevyhrala lepeno. Alebo odstavia, odstavia v Rumunsku e, horúceho kandidáta a v opakovaných voľbách sa objaví. Zázračný eh, pomer 54-46. ku 46. Čiže vidíme, že tie ich konkrétne metódy, ktoré sme videli aj v Amerike, pred vobot krajín. Áno, sú dnes reálnym veľkým nebezpečenstvom, ohrozujúcim skutočnú demokraciu, kde si ľudia môžu sami zvoliť, keď tam chcú mať tzv. v úvodzovkách eh, pravicového populistu, no, tak si ho zvolia, lebo to je ich vola. Progresívci do toho nemajú nič hovoriť. Neha, oni ponúknu svoj program, svoju víziu, ale všimni si, že tu vôbec oni nehovoria o tom, že čo chcú. Oni len strašia tým, čo by ľudia nemali voliť. Čiže odrádzajú ťa. Negatívna, negatívna kampaň, šírenie strachu, vnútorného nepriateľa. Európska únia ide pomaličky padnúť a pritom oni sú, vďaka tým svojim progresívnym ideológiám, ako je napríklad Green Deal, Multikulturalizmus, alebo Gender Agenda, oni priviedli týmito e, pákami na politiku Európsku úniu vlastne do krízy a krachu tak, že momentálne jediné východisko vidí e, v šialenstve e, vojnového stretu s Ruskou federáciou. Čiže k nejakému fatálnemu zničeniu. Prečo by sme mali byť e, v tom dlhom rade potapajúceho sa Titaniku. Napríklad. Aj to by si ľudia mohli položiť. Niečo, e, stále troška rezonuje meno toho, toho pána Blavú, čo spomínal, to náš vám kolega, že e, niečo napísal, ale e, odjel marxizme, ale ja jednoducho e, neregistrujem e, teda minimálne na stole, spôrne, 100, neregistrujeme niečo také, čo by i, e, poukazal. Tak toto sú tí, e, ktorí tu robia e, zlo. Títo nálepkujú, že ako alternatíva pre Nemecko. E, e, tak to sú tí nacisti, pravicoví e, extrémisti, protidemokratickí štváši a tak ďalej a ideme ich zrušiť. No a keď takto, aspoň donedávna tu, to ak, e, veľmi fungovalo, stačilo takú stranu takto nazvať, no, a no, voliči, no, ja tých tací to nebudem voliť, to je... je? No, no, e, no, si, no, ale sú Ale do prečo by som nerobil e, to isté, keď je, e, zistím, že to no, tak dobre. Toto sú progresívni, toto je progresívna ideológia. Ktorá, ako vys vysavač, e, e, ktorá sa vydáva, že je to len niečo ako pokrokové hnutie. To je nič. Napráva, na vyrovnáva. Proste to ľudské práva a tak ďalej. To e, díma nič spoločné do žiadnou ide ideologiou. Ale nevidím tam, ako, že by tam vystúpil e, niekto e, z týchto ako E, ako vlastenských e, strád v tom Európskom parlamente. Prosím vás, pekne. máme tu veľký zelený skok, máme tu veľkú progresivú, kultúrnu revolúciu, ktoré dôsledky je toto, aby mi to hovoríte, že to je nejaký pokrok. Rozumieš, že plné pecky a e, dávať materiál proste jednať tvrdotné kompromisie, no taková ako oni. Netvrdím, že vyvolávať dinávist že, a teraz ich treba strieľať. Treba ich umrávniť, ukludniť. Ježď, chyba, podľa mňa, že progresivizmus sa nestal nadávkou tak ako napríklad e, e, fašizmus, bolševizmus. Toto je, toto a, a oni naopak vnutili ostatným e, strach, o ktorom sme hovorili, e, že pomaly dnes už nacionalizmus alebo vlastenectvo o čom vlastne hovoríme, o vlasteneckej identite, už je pomali dneska na dávku. Áno, nacionalizmus, no to je základ nazizmu. Alebo že nám rozdeluje jednotu Európskej únie napríklad. Áno. No veď Európa bola postavená na rozmanitosti, to je aj ich hlavná téza. Ale aká rozmanitosť, keď v konečnom dôsledku si všetci vynúcujú jednotný názor? A ty maš iný názor? Spochybňuješ jednotu Európsku. No to sa predsa nerobí. Čiže to je zasa to vydieranie, ten nátlak. A toto je to, že to podstatné. Vlastnícke síly e, strátili ako keby silu vnúcovať v spoločnosti e, témy. No rezenciu strátili, proste invenciu, e, jednoducho e, iniciatív, proste... no. No my to poznáme, vieme, že takéto existuje. Prečítali sme si uh, o L.B.R. Si aj v tých amerických ja, a, v priam v originále a no to, to existuje. Vieme, čo tu už začná. A to, je, a to je to vlastne všetko. Oni vykapujú počas. Ako dinosauri. Vy... Vykapujú ako dynosáuri. Za 60 miliónov rokov. No. To, to, to, no. to sú takéto postoje, že uh, no, ja som sa podpátil, to je to, no, na začiatku tohto storočia som sa touto problematíkou začal zobrať. Fakt, kvôli tomu volal sa Ferhojde, bol to komisár. No. E, dos, vyzeral strašne. E, keď som si ho predstavil v e, uniforme SS, tak e, normálne, je išiel mráz takých, no. Dožnám robil zle, čo si pamätám. hej, hey, a, hey, a Uh, on pamätám sa, že takto si pokl poklopkal si po hodinkách po návštie z osady a že už vám ide čas musíte to, to uvysledie rieši tak ja som na to pozeral že, že počuj chlapče tak uh, ty si uh, buďte totálne hlúpy alebo zákerný ale vyzeralo ráno, to že bolo obi, obi, obi dvoje lebo ja som žil na dedine mali tých cigáňov, ale to boli naši tak. To e, bola iná strategia, ale e, viem, o čom to je. Takže ako keď ma nejaký komisár začal poučovať, z Európskej únie začal poučovať, tak som pozeral naozaj na oči e, sa nezblástil. A, ale oni sú takí? No, vieš, keď hovoríš, e... Prejdeme napríklad k vplyvnému nemeckému kancelárovi Mercovi, ktorý opäť teda nám pohrozil a že vraj povedal by som, odôvodňovanie prípravy na vojnu s Ruskom označil ako boj za pôvodné európske hodnoty, ako je sloboda a demokracia a teda, že niekto nám ich nebude brať a to, to hovoril mimochodom pri odovzdávaní ceny e, e, myslím, že Karola Veľkého e, Lajnovej Lajnovej, ah. áno, áno tej e, Lajnovej, ktorá je vyšetrovaná, ale vieš, čo ma tam zaujalo že prišiel tam španielský král Filip VI poučať a hecoval vlastne e, to plénum, že aby sme vraj odmietli výzvy na zrušenie Európskej únie. A preto ja neviem, tu, tu sa skôr hovorí o reforme Európskej únie, aby sa Európa vrátila k e, forme Európy národov. A vraj e, on vyslovne povedal, že musíme sa im postaviť. Nemenoval teda, že, že koho, ale povedal, že sú to nebezpečné a pomilené hlasy. Čiže vidíš, zase príde progresívec, a majú teraz socialistickú vládu. Hej, to čo... opäť ťa onálepkuje ako nebezpečný, pomilený hlas a pritom ty si len kritik toho, že čo to tam treba vy v, v, v tom Bruseli. Hej. A pritom by, by sa začalo povedať, napríklad, že no, prepáčte, ale nebude hovoriť nejaké hovoriť, hovoriť o demokracii, Hej. Áno, ktorý zdedel moc vlastne dedične. A, takže... A no to sú tie paradoxy. Jedno, jedno, jednoducho mne chýba trošička také Trumpov, Trumpovské správanie, že on si zažil pre nasledovania toľko, že sa čudujem, že ešte pol, polku demokratickej strany nezapozatváral. Áno, áno, áno, to, to je pravda. No, on nemôže zavrieť polovicu ani čas demokratickej strany, pretože Trump má síce výkonu moc, ale nemá súdnu. A keď naštve tých demokratmi ovládaných súdcov, tak môže mať aj Trump problémy, pretože vidíte, ako rozhodujú napríklad americké súdy, rozdielne napríklad o tých jeho tzv. taxa alebo po našom nejakých tých clách uvalených na obchodných partnerov. Jeden súd to vyhlási, že je to v súlade, ďalší to odmietne a takéto je to. A nakoniec sa v tom veľmi ťažko aj orientuje, takže do konca relácie už máme len 8, hodin, pardon, 8 minút, tak by sme to potrebovali už aj ukončiť pomaly, páni. No, ja som len chcel dodať, že, te, že e, e, viem, že to takto nejde, ale on vie, čo, čo prežil, a akým spôsobom, tak e, preto, preto e, jak si sa snažím niečo e, konať. No a, Naši si sa nesnažia. Český tali gulky, ale nesnažia sa. Ne, nesnažia sa. Jednoducho ako keby zmrzli v čase alebo e, také, že no, e, keď sa týka Európskej únie. No my sme za to Európskej únie. Nieže by ironicky povedali, no pozrite sa, ak táto Európska únia e, bude takto blbnúť, tak my nemusíme vystupovať. My sa musíme len pripraviť na to. Čo budeme robiť, keď sa rozsúpe? Lebo keď je, je uh, uh, taký blb pri uh, moci ako uh, tá pani uh, s SMS-kami, uh, no, tak to nemôže normálne dopo, do, do, dopadnúť. Všetko týmto, uh, že dáme si do ústavu uh, príslušnosť k socialistickému táboru a zvedu, zvedu pardon, Európskej únie. Nie, jednoducho. jednoducho. No musíme sa pripraviť vždy na to najhoršie. Aby sme mali aj plán B. No, je možné ostať s otvorenými ústami a čakať, tie, čo nám vledí. No ale problém bude asi aj v tom, že malo kto sa venuje na tej vládnej alebo výkonnej politickej úrovni práve týmto témam, že máme tu síce rôznych splnomocnencov pomaličky pre zachranu nejakého holuba sivého, ale občiansku spoločnosť, menšiny, Rómov špeciálne a ja neviem ešte pre koho, ale absolútne vláda nemá, nemá odborné zázemie, analytické, ktoré by dokázalo identifikovať a vlastne postaviť sa ideologicky, voči napríklad týmto progresívcom a spochybniť. To, že my tu vlastne o tom rozprávame, je jedna vec. Debatujeme pre poslucháčov, ale aby vláda nenašla fundovaných ľudí, ktorí je, vypracujú materiál, možno taký, ako sme citovali o bezpečnosti Slovenska, ja by som ho možno nazval o ideologickom ohrození Slovenska a vôbec Európskej únie Európy ako takej, tak to je predsa smutná vec. No, elo, lenže uh, treba u vás v dedine hľadať uh, problém. Máte tam od roku 2006 tzv. Bratislavskú medzinárodnú školu liberálnych štúdí Bratislava International School of Liberal Arts, to znamená Bysla, skrátka, uh, a je to, a teraz počúvajte, je to Vysoká škola správnou formou neziskovej organizácie. Chápete? Nezisková, nezávislá organizácia, ktorá je v podstate súkromnou vysokou školou a absolventi tejto školy tak sú napchaty do našich médií a potom to takto vyzerá. Sami taký onaký politolog snadial vychádza. veď teraz už majú aj treťostupňové doktoránske štúdium. Tam treba hľadať problém. Máme my uh, nejaké vzdelávanie v rámci uh, napríklad uh, národných síl, vlastenectva a tak ďalej, alebo konzervativizmu. Nič. Všetko uh, školstvo, ktoré je, uh, tak uh, je v podstate uh. liberálne. Vysoké uh, uh, myslím. Ja pomaly prípadám uh, ako, ako máte Hrebenda tu na... Uh, <answers> <resulta> Rozumiete, no tak my ako v podstate súkromne sú, sú, sú, sú, sú, niečo prezentujeme a tí, ktorí by ktorí majú peniaze a mohli by niečo robiť na, na, na, to, na, na to kašľu a dališie sa ešte aj čudujú keby sa spomneš odnovali Je to chyba strategického myslenia, že je to vlastne aj úpadok politického myslenia štátnikov na Slovensku, pretože oni musia mať víziu a musia vidieť aj dopredu. Musia vedieť čítať pro, procesy, povedzme, tak ako to robí, e, no musím povedať, je bohužiaľ, Orbán, pretože bohužiaľ, pretože e, nevšíma si len Brusel, ale šima si aj Bratislavu a, e, f, a uvidíme Rusko, stretu. Čínu a BRICS. No počka, ja som teraz narážal na dátum... Hmm. 4. júna výročie Trianonu, takže to zase budeme počuť. Ja. Takže len na margo toho, že buďme opatrní na všetky štyri svetové strany, keby som parafrázoval výrok o štyroch svetových stranách ako v rámci orientácie. A toto všetko tu chýba, samozrejme. Mhm. Bohužiaľ aj hlava štátu má poradcu, ktorý otvorene používa pre označenie Slovenska pojem felvidek a vraj v tom nevidí problém. Počkaj, o kom hovoríme dve minúty do konca. Tak toto ešte vysvedlí. Kristian sa... Foro. Kristian Foro. Ja, no veď, a, býval, dobre, ale a, ten už býval, a, nie, je, a, nie je predsedom maďa tej a, maďarskej aliancie. Len má vyššiu funkciu, prehral, priamo poradca v hlavy štátu. Pane Bože. Nerozumieme? Uh -huh. Nerozumieme, že bude takýto človek bude radiť hlave štátu s jeho identistickým postojem? Ja si to neviem predstaviť ako vlastenec. Toto mi nepripadá ako posilňovanie. Vieš, nikto nechce, aby, aby Maďari kričali, nech žije Slovensko. Alebo, že sú Slováci. Ale aspoň základná úcta a lojalita k štátu, celistvosti územia a povedzme k tomu e, historickému vývoju, to by sa asi patrilo. No, ja poviem na záver ešte toľko, že... Oh. Juraja alebo Derďa Dimešiho vylúčili z Maďarskej aliancie, pretože aj slovenské záujmy a že kolaboruje s Tarabom a ne aj maďarské iridentistické. No tak a potom a... o čom je to tu? No, poznám. Takže tá pointa tejto relácie okrem iného zrejme bude e, Pani bratia e, chránime si svoje e, cudzie nechceme, svoje si nedáme. Presne toto je Uh, už uh, niekoľko storočí stará dba z uh, tzv. kievských listov, ktoré sa len v Kieve objavili náhodou, lebo pochádzajú z veľkomoravského obdobia. My ja sme nedopadli ako Peržania a Byzantínci, ktorí uh, boli veľ, veľ, veľ, riváľské veľmoci, tak sa dlho sa mladili, až oby dvoch uh, porazili a Takže ako my, my sa budeme látiť s Maďarmi a medzi, medzi časom a medzi rečou zist, zistíme, že, že tu máme svoj uhorský kalifát. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Páni, čas dnešnej relácie sa naplním. Lúčim sa s pánom Pavlom Fentekom a Rafaelom Rafajom a teším sa o 4 týždne. Dúfam, že táto relácia bola poučná a niečo ste si z nej odniesli. Takže páni Rozlučte sa s poslucháčmi a končíme prednes. Tak zostanete verní sledovaniu, počúvaniu našej relácie. My s Palom Fendekom budeme ďalej pokračovať v odhalovaní tých kľúčových rizík a zároveň dúfam posilňovať vlastenickú slovenskú identitu. Ďakujem za pozornosť a do počutia. Do